Du lytter til det tomme magasin. Hej med alle sammen. Mit navn det er Jes, og jeg er her for at lære jer alle sammen, hvordan man dater på nettet. Der er nemlig alt for få mennesker, der dater på nettet. De siger nej til netdating, men det gør jeg ikke, for jeg er nemlig en yes yesman. Ja, lige <coughs> det er super nemt at date på nettet. Det, man gør, det er bare, man opretter en profil. Det kunne være på skor.dk, det kunne være på Tinder, det kunne være der, hvor du har lyst til det. Og nu har jeg så prøvet at lave en profil, og vi skal ligesom i gang med at date og skrive med alle de damer, der skal i kontakt med mig. Så lad os se, hvor hurtigt det går. Mm -hmm. Jeg har ikke øh, lige fået så mange henvendelser endnu. Øhm, måske lige måske skal prøve med et billede, der var en lækker dame. Bare lige for eksperimentets skyld. Sådan. Sådan. Yes, lige lækker dame. ind på profilbilledet. Sådan. Hold der op. Ja. Nu, sker, nu skal jeg for, at der sker noget. Hold op. Der, oh, der kommer mange beskeder. Hold der Kæft. Der kommer. Det er uh, godt nok vist, at der kommer. Øhm, jeg bladrer lige ned en gang. Øhm uh, jeg har allerede fået 200 200 beskeder. Åh. Uh, uh, okay, ah, uh, jeg kan ikke lige finde en uh, uh, uh, en en uh, Der er mange DigPix. jeg uh, det er helt sindssygt nu. Okay, vi hopper lige 20 sider frem. Åh, uh, også DigPix. Okay. Uh, sidste chance. Jeg hopper lige 10 sider frem. Uh, okay, flere pegel. Ja, uh, uh, det lykkedes ikke lige i dag medmindre mindre var at blive kval i DigPix. Øh, okay. Vi prøver igen i næste uge, så ser vi om der ikke er tækket en sødbesked ind til sødbesked til sødjes. Øh, ah. ej hvor er det mange pigemænd. Det er tomme Hvis du går og leder efter et job i mediebranchen, så er det nu, du skal lytte efter. For Danmarks Radio er i gang med den helt stor ansættelsesrunde, og måske er det dig, vi leder efter. Kan du lige at have et job? Er du interesseret i interessante ting? Trækker du vejret? Har du en puls? Er du en form for levende organisme? Så kan du godt begynde at støve CV'et af, for så er det dig, vi leder efter. Hvis man skal have et job i mediebranchen, så er det vigtigt, at man ikke er en hvem som helst. Du skal helst være mellem 50 cm og 2,5 meter høj. Du skal være født efter 1895, men før for 3 minutter siden. Du skal kunne bevæge mindst tre fibre i din krop. Du skal indtage føde regelmæssigt. Du må ikke være dybt afhængig af opium, men det almindeligt weekendforbo blander vi os ikke i. Hvis du kan krydse af ved bare en af disse bokse, så er jobbet så godt som hjemme. Har du erhvervserfaring fra andre brancher, såsom gartner, lejemorder eller striptease så hører vi især gerne fra dig. Lige nu leder vi også efter Bjørne, der kan danse, og Abert, der kan skrive på skrivemaskine. Skriv en mail til fitjob.dr.dk, hvis det lyder som noget for dig. Det magasin. Jeg står her med Preben Schmidt. Dalsgaard, og Preben, du er jo kendt som den person i Danmark, der er mest positiv omkring de her nye coronavacciner, som faktisk deler vandene lidt, men ikke for dig. Er det korrekt forstået? Det er fuldstændig korrekt forstået. Altså, jeg er helt... Altså, jeg er pjattet. Jeg er, er, er desideret pjattet mine nye vacciner. Jeg elsker den Woo! Okay, så jeg går næsten ud fra, at du har fået alle tre stik. <laughs> og oh, det kan godt. gøre det. Jeg tror, hvad skal jeg... Altså, hvad skal jeg gætte på? Er vi oppe på stik nummer 19, hvis ikke jeg tager meget fejl? Stik nummer 19? Ja! Yeah. Okay, så du, du er meget glad for de nye vacciner så. Kan du, kan du prøve at forklare os andre, hvorfor øh, du er så begejstret for coronavaccinet, du har fået den 19 gange? Ja, men altså, det kan jeg da godt, selvom jeg synes, det er sådan en altså mærkelig opgave. Øh, fordi altså, hvad er der ikke at være begejstret for? Altså, men, altså hvis, hvis jeg skulle vælge én ting, så er min yndlingsting ved coronavaccinen nok, at øh, den har gjort mig udødelig. Det synes jeg er punkt nummer 1. Udødelig. Ja. altså... Al al sådan, sådan virker eh, vaccinen ikke. Hvorfor, hvorfor tror du, du er udødelig? Det kan jeg bare mærke Det kan jeg mærke et eller andet sted. Uh, og så synes jeg også, at det er mega fedt, at jeg ikke kan smitte andre længere. Altså, så nu kan jeg ligesom bare opføre mig fuldstændig, som jeg vil. Og der er ikke nogen, der kan sige noget til det. Jeg er udødelig, jeg kan gøre lige hvad der passer mig. H hvad mener du med, at du kan opføre dig præcis, som du vil? Jeg kan spytte folk i munden. Jeg kan hoste dem lige ind i ansigtet. Jeg kan slikke på deres mad, når de kigger væk. Og de kan ikke sige noget til det, for jeg er en fri fugl. Du, du skulle ikke bare gå rundt og spytte folk i ansigtet, fordi du vaccineret. Det, det kan jeg sgu da heller ikke. Har du fået moderne vaccinen Hvad? Ja, ja. Ja, så derfor, så derfor. Jeg har fået Pfizer, den er meget bedre. Der må man spytte folk øh, i munden, i ansigtet, i næsen. Lige hvor du har lyst til, du kan bare spytte på dem uden risiko. Altid. Pum. Nej, det, det kan du ikke. Jo. Nej, og selv hvis du kunne, så går du for helvede ikke rundt og spytter andre mennesker i dem. Det kan du tro, jeg gør. Jeg skal nyde min frihed. Jeg skal ikke lade mig begrænse anti Og jeg gør dem også en tjeneste. Altså, for når jeg først har spyttet dem i munden, så gælder det som stik nummer et. Jeg er i gang med at færdigvaccinere befolkningen, nu var med Frederiksen åbenbart ikke kan finde ud af det selv. Okay, jeg prøver lige at få os tilbage på sporet her. Øh, ja. Du er glad for vaccinerne yeah. modtaget, men... Har du slet ikke nogen betænkeligheder at haft... Øh, altså, der er for eksempel mange, der har haft skepsis i forhold til, hvor hurtigt vaccinerne er blevet udviklet eller sådan noget... Øh. Jamen, der valgte jeg jo den vaccine, der var allerhurtigst. Altså, hurtigt er godt. Jeg elsker også hurtige biler, hurtig musik, fast food. Hurtigt, hurtigt, hurtigt. Hurtigt, hurtigt. Hurtigt, hurtigt, hurtigt, hurtigt. Hurtigt, hurtigt. Men, men det giver ikke mener jo, altså vacciner tager lang tid at lave. Hvorfor synes du, det er fedt, at det her er gået hurtigt? Hvorfor er det bedre, at det tager lang tid? Jamen, altså, hvis vaccinen kan laves på et år, så er det vel fordi, de havde en god idé. Og hvis det tog 10-15 år, så er det vel fordi, det havde en rigtig, rigtig dårlig idé, som virkelig bare skulle kæles for, før at kunne noget smeltst. Men det... De bedste sange, de bedste idéer, de bedste film, alt sammen noget, der er gået altså, rigtig hårdt. Billigt i en, skrevet på 15 minutter. Der er ingen, der får noget ud af, at noget til lang tid. Og det samme gælder med det her interview. Det var fedt de første 30 sekunder. Du keder mig, så farvel. Jeg skal ud og spytte nogle mennesker i munden. Hej ved dig! Gud for helvede! Goddag, frøken. Nå, jamen tak for du, pas, øh, pas på hvis her præben. Det er Tommelfagasin. Hej, mit navn det er Pia, og jeg kan ikke mærke min krop. Derfor har jeg tænkt mig at lave et rekordforsøg i dag. Og hvis alt lykkes, så kommer jeg i Guinness Rekordbog som den person, der kan holde til mest smerte uden at lave en lyd. Det jeg er gjort klar. Det ligger her. Det er en, en sønmølte, jeg skal gå henover. Og så spiser jeg verdens stærkeste chili. Og så får jeg sprøjtet peberspray i øjnene og måske i fissen, Hvem ved. Ja, yes, så øh, ja, jeg hedder Karl, og jeg kaster med Pia, og jeg er for ja. Filmer. Dokumenterer det hele. Ja, yeah, og Carl han har rigtig glædet sig. Så lad os bare komme i gang. Carl, tænk kameraet. Så, øh, så når jeg siger nu, så, så putter jeg til ind i munden. Og så går jeg ud på munden. Og så, så står jeg der. Og så sprøjter du peberspag i hovedet på mig lidt i fisken, hvis du får lyst til det. Okay? Godt. 3, 2, 1, nu. Fuck, der er stærkt. Så kan vi igennem min fod! Ej, ah, mine øgne er der for meget peberspag! Ah! Nå, jamen... Øh, det... ah. Det, det lykkedes jo ikke pia, skal jeg skal jeg stoppe med op til? Nej, ja. Det er Nu skal vi møde Michael, som indtil for nylig var arbejdsløs og træt af det, men så fik han en fantastisk idé. Han begyndte at arbejde rundt som tennisketcher. Efter efter jeg begyndte at arbejde som tennisketcher, der er mit selv altså bare blevet så meget bedre mand. er yeah. Det er så fedt at tjene sine egen penge, og det er også super fedt at være eftertragtet, synes jeg. Hey, Michael. Ja? Kan du ikke lige komme herover? Min, min catcher er knækket. Jo, nu skal jeg være der. Ja, det startede jo egentlig bare med, at jeg faldt i søvn nede på den lokale tennisbane. Når jeg sover, så bliver jeg meget stiv i det, og på et tidspunkt så kommer et par gutter øh, forbi for at træne tennis. Og, og så er der en af dem, der har sin catcher. Og så siger den anden åbenbart, at, hey, øh, hvad må du bruge ham, der ligger derovre og sove som catcher? Og så ja. Yeah så viste det sig, at jeg faktisk fungerer rigtig godt som tenniscatcher. Det handler bare om at gøre sig helt stive ledende og lukke øjnene. Og så lader du bare tennisspillerne svinge dig rundt. Fuck du fanden med en god catcher, Mikael. Altså, jeg plejer aldrig at kunne smage så hårdt. Selv tak, Preben. Ja, yeah. så nu er jeg fast arbejde, og næste år til Wimbledon, der har jeg fået lov at stå klar som reservekitcher over på siden af så det bliver stort, mand! Ja, yeah, der kan I høre. Der vil ikke findes arbejdsløshed, hvis bare alle var som Michael. Det er det indslag, var sponsoreret af Liberal Alliance. Bare kom ind. Hej. Det er mig, der Det er mig, der er, er, er Lennart. Hej dig, Lennart. Det... Nå ja, du, øh, du kom for at lære at slå søm i. Er du ikke det? Øh, uh, jo. Jo, det er det, jeg kommer til. Altså, jeg, ja. uh, jeg kan bare ikke finde ud af det, og det irriterer mig. Okay, så lad, lad, mig lige, lad mig lige se, hvor du ligesom er i processen. Prøv, øh, prøv at slå det her søm i, i det her bræt med den her hammer. Okay. <tryk> 3, 2, 1, slå. Skal sker hver eneste gang, jeg gør det? Jamen, det kan jeg godt se. Øh... Oh, jeg, Nej, du jeg har ikke lyst. Jeg har Nej, jeg synes bare, vi skal lade være med at gøre det her. Jeg kan mærke, jeg har faktisk ikke lyst du til det. skal lige prøve igen. Nej, jeg har ikke jo. lyst. Det samme sker bare én gang til. Du skal lige prøve, Min prøve igen. Min tommelfinger er så ødelagt. Du skal lige prøve igen. Du skal gøre dig umage. Jeg tror på dig, okay? Men... Gør det lige igen. Okay. Okay, 7, 3, 2, 1... Slå. Åh yeah! oh, for Ja. Jeg givet okay. ikke. Jeg kan ikke. Ej, du skal jeg prøve kan igen. Skal prøve ondt. igen. Så jeg, jeg, jeg bare en lændere, der ikke kan slå sønd i. Ej, altså. Øvelsegørmester. Prøv lige igen. Okay. Okay. 3, 2, 1. Slå. Ja. Altså, altså, jeg tror, så snart du er i mål. Du skal bare lige prøve nogle gange igen. Nej, jeg skal ikke prøve det igen. Prøv, prøv nu bare. Det, det er jo bare et sømion, altså. Okay, nu gør jeg det. Ah! Ja, det gør jeg sådan! Ah! Uh! Uh! Uh! Uh! Ah! Ah! Nej, no, jeg kan ikke! Jeg kan ikke! Okay, stop. Stop lige. på, lige. Prøv lige at stop. Jeg kan ikke, okay. Stop lige en Ja, Jeg har et forslag. Er jeg at vi stopper? Nej, prøv. I stedet for at sæt, I stedet for at du sætter dine tommelfinger direkte oven på sømmets hoved. Ja. Så prøv at holde ved sømmet med en finger, ligesom på hver side, så sømmets hoved er frit, i stedet for, at det er dækket af din tommelfinger. Prøv lige. Okay. Prøv lige 3, 2, 1. Slå. Ja, sådan. <laughs> det sådan der! Okay, det er fjollet. Okay, det er lidt fjollet, jeg står med. Jeg har sådan en helt smadret finger, der var blod over det hele. Så var det bare så let. Det var det rigtigt. Det er faktisk bare sjovt, altså. Jeg er ikke. Er fucking sjovt, hva'? vi det bare væk, De Høj, hey, det er Jesper. Jeg er nok Danmarks største fan af 80'er etielsker. 80'er etielsker måske ikke for musik fra 80'erne. Jeg, jeg kan alle teksterne. Et af mine yndingsnummer fra 80'erne, det, det er det <coughs> her. Den går sådan her. Jeg er fra Havnen. Havn, Jeg er fra Havn, Killing. Ja, yeah, ja, yeah, du kan få et par håndflad. Fra Havn. Kæft, mand. Det har jeg meget til i 80'erne, mand. Ja, yeah! 80'er musik. Wow.